Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasoola muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanil ayyumid din. Allah nama adhruwa rafala ndarojme vaten pritin ndihme dhe faala karkojme nërsal laudat dhe bëkimet allahu chofrimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familje tishoket dhe tajrdaqshin dhe ekin nërg natura dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe në kat muaj të shën e Ramazanit po takohemi për të vazhduar mjetje me disa porosi dhe udhëzime që na ndihmojnë në ngritjen e cilësisë së besimit ton në shtimin e veprat tona të, të, të mira, largimin nga punë të këqija kështu më ro. Në takimin e kaluar kem përmendur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte zakon që kur vënë Ramadanin me i përgëzuu shokët e tij. Me i përgëzuu muslimanët. Përgëzimi i cili inkurajon të ata me të shtu aktivitetin në këtë muaj të bekuar dhe të jenë të fokusuar në punët e mira që e pasurojnë dhe beqatojnë këtë muaj. Andaj nga përgëzimi që i bënte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është edhe Në këtë muaj hapën dyrë të gjënetit Dhe në këtë muaj Mbyllën dyrë të gjëhnemit Dhe në këtë muaj Prangosen dhe lidhen Shajtanat Se për këtë pjesë se parë Se hapën dyrë të gjënetit Kemi shëruar diçka në takimin e kaluar Si duhet një musliman me e kuptu Hapjën e dyrëve të gjënetit Dhe kemë përmenë se kënë në kuptanë që Besimtari njetën e ti vazhdimisht Ti hapë dyërt E ndryshme në këtë dunja Që i nbyllën Të te kalenë së provat e lëleshme në këtë dunja Me punë të mira Nga se veprët e mira Adhurimin dhe Allah Gjellewala Arte që hapë rrugë Që hapë dyër Lehëcanë qështën këtë dunja E kështu më radhë Ndërso se për këtë pjesë Se dytë në këtë hadith Ku Muhammedi sërëllahu Ka përmendur se Në këtë muaj Mbyllën dyrët e gjëhnimet Qka nënkuptan në të mbyllën dyrët e gjëhnimet Filemeshtë të ndërru lëzër Qka dim ne për gjëhnimin Gjëhnimin është një vend Që të gjithë e dim Se nuk është vend i mirë është vend i denimet dhe është vend i hidrimi të Allahu Gjallat Gjallahu. Në ka përmanë Muhammedi sallallahu a salem, po edhe para kësaj Allahu Gjallat Gjallahu në Kur'an, se një vend i këtilë eksistan. Madjen Kur'an jënë përmanër dhe mënyra të ndryshme të denimit në, në këtë vend të të mërë shumë. A bëjën dëshë gjëhnemi me më mëshirë në Allahu Gjallat? Në thime Allahu shumë i më shërë shumë Allahu gjëllë gjëllë u falë shumë Allahu gjëllë u rejtë dënë rëpë të ti E pëse është gjëhnimi atëra Allahu të nëruar është i drejtë Dhe është i urtë Gjdo gjë e vendosë në vendin e vetë Allahu i ka begatuar njerëzët me lëllë e begati Shikonje e ka ndëruar njërinë E ka privilegjuar njërinë Ja ke e apë arsyjen, logikën, një ja ka dhenë shpaljen, vazhdimisht e furnizan, kujdesit për te, dhe kërshikësaj Allah gjellewala nuk kërkan për vetë asgjë. Për vetën e ti Allah nuk i duhet asgjë, nga njeri. Mirë, pa kërkan nga njerë që tjetë falendruas, mirë njëhas, dhe kërkan që këtu begati dhe mirësi që Allah ja ka dhenë me i shfizu si pas udhzimeve të ati që i kadru këtu begati. Kërshikë, Nëse njeriu për mbar të kësaj xhehnimit nuk ka të bëjë me të. Mirë, por njeriu për shembull, të ndrohë Allahu. Jo që nuk ke Allah, pa e falllor Allahu xhallahu ala, po e mohon tërësisht. Ose bën mëkate. Të ndroshme nuk pendohet, nuk ndihet keq. Allahu xhallahu ala, të përgjigjet në obligimet e caktuara e ai nuk përgjigjet fare. Zote Gjellewale andalan nga disa vijat ku që mos më i t'i kalu, a i t'i kalan. Allahu Gjellewale i thotë mos i bëg kjaq njerëzë, a i bëg kjaq. Mos i bëg për dretësia, a i bëg për dretësia. E tash i tili, tash dikush ma shumë, dikush ma pak në këtë aspekt. A ka mundësi të barazohet nesër njejtë në trajtim dhe në shpërblim, si kuraj që kam bit besnik rrugës Allahutë, Nga njerën nështë të ka pasë dhe probleme dhe sfita për këtë qështje. Nga njerën dhe ka pasë pak nga rkesa me e qunë ven, ur në latë për e ka qunë ven. Allahu Gjellora i ka thënë, mos e te kalu vijen, se ka te kalu. Allahu i ka thënë, përgjegjën këtë punë, a e shë përgjegjë. Tërështë si kanë mundësi tjënë të barabartë këta dë. Nëse këtë parin që e ka qërugën, themi duhet me mëshiru e qka duhet mi buktit dytit pasaj dhe Allah Gjellora thët e fënegjë alul muslimin e këllimugjirimin ma ne kum kefe ta hkumun si është e mund shme të trajtojnë barabart njëjt besimtarët, nështruarit adhruesit, si kur kriminalet a është e njëjt në qikur shikani sëtë për shambut na kemi vuajtur nga një, nga një sundim dhe kushtimi të mmershave i cili na ka shkaktuar me vërtet dhimbje të mëdha, plagë të mëdha, viktima shumëta. Do të thonë çfarë kemi bërë? Kemë tentuar me u mbrojt. Për aq sa që na pa pas mundsi. Dhe tash ka tendenca që të barazohet gjelati me viktimën. Njëri të trajtohet si ai që ka dhunuar, si ai që ka masakruar, si ai që ka vrarë Sej si që ka dëbu njerët nga shtëpia, sej si që ka pleqkit, njëtë si kuraj që ka qenë duke ik me krytë vetë me pështu dikun. A janë të barabartë? A duhet njëtë muitë rejtu? A është kërë padresia, apo është rahmetë kërë? Pa dyshimë së është padresi. Në më paranojnë na në kurën tonë e kejmë prejtu këtë. E ta është dikur që në ka shkaktu, gjitha të dhimje, gjitha të humje në i ka shkaktu. Në të dash Sa so ka të zhdukur anë dhe nuk dit As ku janë, as që fara puna t'yne E t'ashtë njëtë të tretuot Si a i që e ka dikon të zhdukur Si a i që e ka zhduk dikon A i në të njëtë Nuk mund t'jentë për në bardë Nuk mund t'jentë njëtë Andaj gjëhnemi është Kur gjëmë ma shumë Se një vend ku dretësia, Kur realizohë drecësia Allah gjëllë dhe vala Kur gjëmë ma shumë Gjënët është rahmeti zotit Në gjennet shkune me rahmet të allaut Nga se vepra tona Janë të pa mjaftushme për gjennet Sa gjennet është të qka Shumë specifika Në shpërblem Nësë angajim jonë është modest në krasim me gjennetin Mirë pa Allahu Gjalli Ola Këtë mund tonin Që ne bëjmë për që përgjish kërkeset e allaut E konsideran Allahu Gjalli Ola Nga rahmeti ti Të mjaftushme që na të përfundojmë gjennet Për në gjeninë të është rahmet, e gjenimi që ka është, gjenimin është drejtësi, ku kriminalet, këshbërësit, e njështë e ndryshmë që loj le lejmë më katë e shkatërimi e punët kje që në dunja kanë bërë, ta marën denimin e mërituar. Dhe dini që këtë dunja, sare kanë dohtë që kriminalet që kanë shkaktur me të vërtet, masak, radhimet, në në, kanë shku për mërë dënimin e merituarën. Kanë shku. Edhe në gjellati i këti veni e këtë një trojëve shkoj që ashtu. Dukë u gjuku, dukë u gjuku, e që më rëmë vështë lajmi që diqë që kanë dodi me te zotë i e dënave. E qëka komumëma të viktime që i ka shkaktua, të të lovijë, të razina, du të me qenjë një vend ku zotë i gjellëvele e qëndër i cindë vend. E për gjëhnemi është ven për, të të tjilët, për ata që, realisht, kanë bë shkatë rrimën tuk, kanë bë prishën tuk, e kanë prishë realin e Zotin tuk, për këtë tërgjëhnimin. A në është drejtësia Allah Gjallohala, që të shkën drejtësia në venë, dhe shpërblimi për bëmërësit të merë kuptimin e vetë. Nga se nuk ka kuptim, shpërblimi pastaj, nësë janë barabartë punëtori dhe papunëtori. Parëmëndajnë të ashtë për shemë, më të në në në në në Të na imi agjeru shumë, elhamdu nillah Nga gjërimi kërkan i Allah i sakrificja, po nuk ka bashk Nuk ka bashk i njejt si kurse me hungrë, si mos me hungrë Elham në Allah nga ka lecu, dhe po kalem let dhe mirë Po me gjitha kërkan i falle i sakrificja, kërkan i falle i mundi Kemi jarë me fallë gjumman, munduemi mos me shku po vetëshia e dikush hetë se ka galle, a Ramazana pa Ramazan, a Gjumas o Gjumas, hetë që galle se ka. Në fund, në ditë bajrami, të gjithë me marë shpëllimin njëjtë. A, është ka në regull? Në ka në regullë kjo puna. Doet, andaj, nëse të gjithë e marën shpëllimin, a ka kuptim shpëllimi për punëtorin, pas taj, s'ka kuptim, se pas të mujtë me marën që pa punu, s'ko kur farë kuptimis pas ka, aja që kom punu aja që ja mundu anë e për me idhun kuptim shpërblimit për me idhun qdo kujt a që e meritan dhe dretësia me shkunven duhet të dalot mes të mirët dhe të keqit mes bëmirësit dhe keqbërsit mes viktimes dhe agresorit dhe dhunuasit dhe dhe dhunuasit pa tjetër E në dunia kjo shpesh nuk realizohet kështu apo. Gjasë nuk ka shkëy vënë gjykimet këtu në dunjo. Allah la ka si në dunja me me vepru, me u mundu, çdo kush këtu e tregon veten e tij. Pastaj për Allah është gjykimi. Allahu thot në Kur'an Maliki Yawmid Din. Ne zonë fatja që lezojmë Maliki Yawmid Din. Allahu është ai gjykoçi i ditës së gjykimit. Ai komë gjykon njerëzit. E atë njerëz do marrin taman edhe shpërblimin e marrin të aman, po edhe dënimin e marrin të aman të merituar. Ndë njëa nuk mund shpërblimin e marrin të aman si duhet, e asë në anën tjetër i padrejtë, nuk mund të merë të aman si duhet dënimin e merituar. Të nërru dhezër, në përëm në një këtë përshamur, sa so, mund japë një prind me rritë një fëmi, mu kujdes për të Qëfar shpërblimi merë nona në dunja për mundën që e ka adhonë me rritin fëmi? Nuk mund me moshëblim. Kërrejtë qmimet e dunjas me adhonë. Janë të pa... të pa barabarta me mundën e saj. Po adhe respekti që fëmi ju e të regonë me tutja. Osh të rralishti, pa barabartë. Një në njerin kone përgambirit sallallahu të sallam, në në tje kështë e barët në qafë, në haqë onë kakalu kakalu me dëverët rrugë gjatë e mund të madhë e duke e bardhë vazhdimisht në krahë në onën e ti jatë e pasaj artë e këpëgameri sallallahu e sallam me e thënoj dërgore Allahot a i kom dal haku tash se e kom sildh këto e kom bate e kom këshyre gjitha atër pëgamerës anë përmi të regu se që ke bote i asildh një shembul të saktum që dhe është ta një shqecim i saj për ty një shqecim i saj për ty apo një shçetësim të kaluar natën që u çon natën, një mërzi e saj kumete, ku i apo është shumë e i ke Nuk më i mbar si kjo çe ke bëu ti atë. Nuk mundun më kthyrë kjo, ka është andaj kush i paguon këta prend? Kush i paguon ata që na kanë bën mirë, veç Allahu xhallahu ala. Prandaj xheneti dhe xhënemi janë shpëlimi i dënimit që ndodh në botën tjetër. Në kë dunja dikush merr më pak, dikush më shumë. Dikush bën keq e pështan, e dikush bën pak keq, e, e pësan ma keq, saj që ka bërë shumë keq. Këtoj nuk, nuk monen gjithmonë, ndodhin, ndodhin edhe këto të monë që ma, me gjithat nuk është e barabartë. Për ndaj gjëhnemi është për këtë arsye. Dhe kjoj gjëhnem që është dhe ndënimi, e ku Allah ka përmesat atuj ka ndënimi të të mërshma Allah në ruajtë në kat muaj të bekuar dyert i mbyllën. A çka në kupton për ne më mbyll dyert e xhenimit? E para të, do të në kupton se dyert e xhenimit mbyllën atëher kur ne e mbyllim punën e keqes. Në Ramazan njerëzit janë më të kujtetë shumit se njerëzve. Se së jashtë Ramazanit, të po? Ma djedhaj që ndoshta njerëz të shumë të njohim, që ndoshta jashtë Ramazanit të fatë të këtë që është pinë alkoj, kurve Ramazanit e lenë, Ramazanit tash. Mën, ose ndo një pun tjetër të keqë që, që jashtë Ramazanit të banë, kurve Ramazanit gjinu shumim të imbajram tashmo, Mbyllen do punë qësia, megjithat vret. Në Hamna po e vrem dikim në Ramazanin në qytet. Po vren po rrug, gojt i ftorri po boshatis në rrugët. Dika këto ne po shkojnë ku po shkojnë? Ni ftorr. Krejt çata që, që sien rrug nuk janë gjinushur. Po ama kret po shkojnë ftorr. Është një farlloj mbyllje të këqesh. E po Allah po na thot, "Sër e mbyllni ju të këqen." Edh uni mbyllë dyert e xhenimit. Si kum çel këto dyër më u dënu. Si kum çel këto dyër për më u shkatrru. Po nëse i hapni me punë kçia, hapën dyert e xhenimit. Nëse i mbyndë dyert e kçia, kanë mbyllë dyert e xhenimit. Anash do një rekomandim se këto dyër me impast të mbyllura po gjithmonë. Kur për të mos më hap. Nëse vazhdon me punë mira dhe pendohet tek Allahu xhalla wala dhe i mbyll dyert e kçia që i ka pas të hapër e gjatitës e ti. Qëfar dhloj? Dhe njën nga dyërt, e këqia që duhet me imbyll, ama me imbyll mirë, është dira egojës. Që i ka kjo dira, që nëte hyn dhe del gjithë qka. Qka hyn të? Ushqimi, pija, kështë mërë. E qka me imbyllë, mështë më ngurë kura? Ja. Po me imbyllë, Dherën e gojës, që përjetësisht, aja që është ndaluar mas në hymë në këtë gojë. Në bëllë, nëse ti e më bëllë gojen, që përmez gojës të ndë, mas në hymë ndaluara. Qoftë aja që në eset ndaluar, që alkohol i alon në rrujtë, drogët e kështu më rratë, ose fitimi ndaluar, se ki halal nuk këtë djerë sa jote, se ki fitu si dojtë, mas e fëtë në gojën të ndë. Mbyllë e gojen përjetësisht nga ushqimin ndaluar, nga fitimin ndaluar. Për atë se mbyllë i mgojen, nga futi e gjirëve të ndaluara branda saj, kanë me mbetë të mbyllëra dyrë të gjërimit për neve. E të mbyllë i mgojen që mështë të ndzirim nga gojen, ajo që është ndaluar, përgojimi, me përmen të mbetit të njerëzve, me nënqmu njerëzit, me bordë fjalë, të flasëm, të flasëm e të spionuim pas shpina dhe ekstumerat, të akuzujm pa drejtësisht, të nënqmojm, e format të tjera të ndryshme të dëmtimit të tjerve, të lendimit të tjerve, edhe këtu në bëllë e guen për drejtësisht. Të pëndujmë i të ka la gjeleuala nga gjithë da, e kjeqe që ka da nga gjuhët tona. Më s'flasim për fene Allahot pa dhije, Ta mbyllim gojnë. Kur bje fjell për e përfen e Zotit, mbyll e gojnë, nuk di. Ose fol me dije, e me dije është me fol, me bazë. Të mon, ka argument, e ke ndëgju njërë në një di shumë hoqën, duke thënë, ti veç po për cilë, kja të tërshka, mirë po më mërmenja mu, unë e di, kështu, të kom dëgju, kështu, po pa, pa bazë, ta mbyllim gojnë. Nësë të lasën përfen e Allahot, a që n E për atësë na i mbajmë të mbyllur a goja tona, ka me mbejt i mbyllur edhe gjëhenimi për neve. Ti mbyllim sytë, nga qëfa ti mbyllim sytë, nga cikorit na që nuk banë që është ndaluar, mbyllim sytë, për atësë i mbyllë sytë nga ndaluara, ka me mbajtë Allahu dyrt e gjëhenimi të mbyllura për ty. Një jo veç në Ramazan, gjithmonë, mbyllim dhe është, Mas dhe gja që nuk bënë, nuk është në regull. Për asë i më bënë vështë e mbyllur, anë nga ndaluar, anë nga keqë, anë nga dëmshmia, Allah u ka me i mbajtë dyrët e gjenimit mbyllura për ty. Mbyllë e dorënë, po ju nga dhënja, por nga marja pa drejtë. Mbyllë e dorënë. Për ndaj, sa e maj më dorën të mbyllur, nuk prejkima që nuk bënë nuk e zgjati më dorë atje ku nuk duhet Allahu ka me imbajt dyrët e gjennimit të mbyllë dhe për neve e kështu më ratë për ndaj, kër pegamberi sallë Allah zëmë thëtë mbyllë dhe në dyrët e gjennimit këpër neve është shumë dhe me thansa se një vend i të mërë shumë po mbyllë dhe të spaku një mujdit spaku një mujdit mirë për në të regonë Allahu gjelle u ala se këto dyrë ka mundësi që për dikë e kushnë ata ata që mbyllin gojnë e tyne veshnë e tyne syrën e tyne dorën e tyne e gjitha ato që kanë bëjnë me vetë e mbyllin ka përshia sa që nuk banë me qene hapur a në gjitho kush për neve e din qka ka të hapur e nuk ishtë dash me qene hapur qka kemi di qka që duhet me mbyll e për të mbyllim këtë mojë përjetësësht dhe mës të hapim korë që të mbetën dyrt e gjenimit të mbyllëra për neve vazhdimishtë. Kjo është e kërkuar. Dhe mbyllëja e të këqijave është e letë, duku pendujtë e ka lau sinë qërështë, duku ndi keqë për a që ka ndodhë, dhe duke vendohës e që në të ardhman, mas të hapim këtë derë më kurë, se hapim o këtë derë, e kombyllë njërë, nuk e hapi. Nëse kështu bëjmë, atër më dë vërtet Së dytë e xheniet mbyllen, do të mbetet për gjithë vimë përjetësisht, për ndonjëherë. Pastaj edhe kur të hapen dyert pas Ramazanit, për neve kanë mbetë të mbydhura ato dyert vazhdimisht. Dhe për neve kanë mbetë dyert e xhenit të hapura vazhdimisht. Pse? Për shkak se ne do të vazhdojmë punë të mira dhe do të largohemi nga punë të e këqija. Kjo është ajo çfarë thot Pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, hapen dyert e xhenetit e mbyllën dyrt e gjenimet. A i ka mbyllë dyrt e këshia, a këllam e mbyllë dhe na? A i përna thratë që mësë të të rëkosim në dyrt e dhenimet, a dhëtë vazhdoj me të rëkit me punën tona, po dhëtë pëndohemi. Përgjithjen këtë gjitho kosh për një e komën si më nënë. Allahun e mbyllët gjitho dherë që nga jenë avjen shere dhe e keqja. Allah gëllë u ala gjitho dherë nga cila Gjuda e kësaj na vjen mëkatimi, na vjen lëshimi i rrugës së Allahut, na vjen konflikti mes vetes, na vjen përçarja, çdo dër të përçarjes së dharës Allahu na mbyll. Në çdo dër të hajrit që Allahu është i kënaqur me të, Allahu na i çel këto dyrë. Dhe dhunjo e naherat, do të sollën që na presin të hapura dyrët e xhenetit e për nevet janë të mbyllura përjetësisht dyrët e njëhënimit. Mundësin për të arritë këtë e kemi vazhdimisht, e veqenisht në këtë muajt bekuar andaj të nërruar vazër. Ta shqyrizojmë, ta shqyrizojmë se mundësia është, po ta shqyrizojmë varën nga gjithë do koshë, si po a shqyrizojmë këtë mundësi. Mëka që përjetohë fond për këtë pjesë, mëzotë të ndërëvë të ishë për bleftë, që salamu ala muhammëdin wa ala ali, që